Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад де ТРУЦЕНКО. Розділ дев'ятий. Садиба, відвідувач, напівзізнання. Житло нової оукової господині, бачив Евердін, у денному світлі являло собою стару кам'яницю у стилі раннього Ренесансу. З її пропорцій можна було сказати, що то був колись панський дім з невеликим маєтком зокола що, як часто воно буває, давно перестав існувати як самостійне володіння, розчинившись у просторих земельних угіддях відсутнього власника, які поєднували в собі декілька таких малих садиб. Масивні камінні пілястри з канелюрами прикрашали його фасад, де марі над покрівлями виступали круглими або конічними вежками, а оздоблені віночками арки, що закінчувалися шпилями, та інші архітектурні деталі ще зберігали сліди свого готичного походження. М'який брунатний мох стелився черепичним дахом, а з-під покрівлі низьких будов стирчали пучки витиці. Посипана піском доріжка, що проводила від Ганку до шляху, куди виходив дім, теж уся заросла мохом. І це і якась сонна тиша, що тут панувала, тоді як друга половина дому на противагу сасадові кипіла пожвавленням, не самохідь наводило на думку, що життєве осереддя дому перемістилося на другий бік, обернувшись довкола своєї осі. Жваві голоси лунали того ранку в горішніх покоях, куди провадили східці з мореного дуба, з перилами на грубих стовпах. Перилаті були добротні, й міцні, а східці весь час звивалися гвинтом, наче людина, що намагалася глянути собі через плече. Піднявшись нагору, ви відразу ж бачили, що підлога нерівна. Вона то піднімалася горбом, то провалювалася, а зараз, коли в неї познімали килими, видно було, що вона поточена шашелями. Щоразу, як відчинялися або зачинялися якісь двері, всі вікна відгукувалися дзвоном шибок. Від швидких кроків або пересування меблів весь будинок починало трусити, і кожен крок супроводжувався репінням, яке переслідувало вас як привид. У кімнаті долонали голоси, сиділи на підлозі Батшеба і її приталька Ліді Смолбері. Вони вибирали папери, книги і пляшечки з куперізного мотлуху, який вони викинули з комори. Ліді Броварева правнучка була майже одноліткою Батшими, а Гожеличкою могло б залюбки бути рекламою зображенням веселої сільської дівчини. Винтунчість, якої, можливо, бракувало її рисам, щедро відшкодовувала з багатством барв. Нині в цей зимовий день найніжніший рум'янець на м'якій округлості щік викликав у пам'яті картини Терборха і Гергарда Доу, і як на портретах цих великих колористів дівчина була приваблива, хоч аж ніяк не вирізнялася довершеною красою. Вона була дуже вразлива і чуйна, та не така митка, як бачеба. Часом у ній відчувалася навіть якась статечність. Може, і притаманна її, та більша, ніж наполовину, засвоєна задля годиться. З почуття обов'язку. У прохилені двері чутно було, як шурують підлогу, і в ряди годин в полі зору з'являлася поденниця Меріан Моні з круглою, як диск мармизою, зморщеною не так віку, як від збентежного розглядання віддалених предметів. Варто було тільки згадати про неї, і мимоволі кортіло всміхнутися. А коли ви намагалися її уявити, то бачите просто себе рум'яне печене яблуко. «Перестаньте, нож, ну, сказала бать через двері. «Мені щось почулося!» Мар'ян завмерла зі щіткою в руках. Тепер уже виразно чути було Тупіт, що наближається до будинку з боку фасаду. Тупіт сповільнився. Зі стуку пітків чути було, як хтось заїхав у ворота. І це вже було зовсім на що не схоже. Доріжкою під'їхав до самого Ганку. У двері постукали кінчиком на гая чи ціпком. «Яке нахабство!» – вучно прошепотіла Ліді. «Під'їхати на коні до самого Ганку». «Що, він не міг зупинитися біля воріт?» «Господи Боже, та це якийсь джентльмен. «Я бачу криси його капелюха!» «Помовч!» – сказала батчаба. «Чому пані Коган не йде відчиняти?» Забарабанили у вхідні двері. «Меріан, підіть ви!» – благально сказала батчаба, схвильована перечуттям усяких романтичних можливостей. «О, панно, ви тільки подивіться на мене!» Бачаба ковзнула поглядом по Меріан і нічого не відповіла. «Ліді, піди відчини!» – сказала вона. Діді підвела високо вгору по лікті заморзані руки і благально подивилася на господиню. «Ну от, пані Коган пішла», – сказала паджиба і полегшено зітхнула. Двері відчинили і чийсь низький голос запитав. «Пана Евердін вдома?» «Зараз дізнаюся, сер», – відповіла пані Коган і через хвилину з'явилася в кімнаті. «Ну треба ж, як на зло, завжди зі мною так виходить», – сказала вона, бо руки її були обліплені тістом. На силу почну збивати пудинг, і руки у мене лікті в борошні, як обов'язково щось трапиться. Або ніс у мене засвербить, а жупину нема, помри, а почухати повинна, або хтось постукає. Пан Болдвуд запитує, чи може він побачити пану Евердін. Не можу ж я прийняти його в такому вигляді, сказала батшеба. Що робити? На фермах у Ведербері не... ще не увійшло у звичку казати, що господарів немає вдома, тому ліді запропонувала. Скажіть, що ви вся замурзана, дивитися страшно. А вже ж так і можна сказати, укинувши її критичним поглядом, підвертила пані Коган. Скажіть, що я не можу його прийняти, і все. Місіс Коган зійшла вниз і та передала відповідь так, як їй було доручено. Але не втримавшись, додала. Панна протирає пляшки, сер. Вся замурзалася, дивитися страшно. Ось чому вона й не може. Ну добре, байдуже озвався низький голос. Я тільки хотів запитати чи чути щось про Фанні Робін. Нічого сер, але може сьогодні ввечері почуємо. Вільям Смолбері поїхав у Кестербридж, де кажуть її хлопець мешкає, а люди по всій окрузі питають. Коли вона замовкла, почувся стукіт, копити двері зачинилися. Хто це такий, пан Болдвуд, запитала Батшеба. Джентльмен у малому Ведербері. Одружений? Ні. Скільки йому років? Років сорок, напевно, гарний такий, тільки суворий з вигляду, але багатий Треба ж таки, завжди у мене якісь оказії, не одне, так інше, жалібно сказала Батшева А чому він питав про Фані? Та тому, що вона сиротою зроста, нікого найблизьких не, не бувало Він її і в школу віддав, а потім до вашого дядька влаштував Він добрий чоловік, але не доведи господи А що таке? Для жінки безнадійна справа Хоч як упадали коло нього всі дівчата з нашої округи, з її шляхетних сімей прості, Джейн Паркінс два місяці за ним, як тінь на зерці ходила, і обидві пани Тейлорс рік цілий по ньому побивалися, а донька фермера Айвіс скільки сліз пролила, 20 фунтів стерлінгів заради нього набрання. І все дарма, наче у вікноті грушенята виконала. Тієї миті нагору видряпався східцями якийсь малюк то була дитина Коганів, а те прізвище поширене було в тій місцевості, як от у назви Авон і Дервент, серед англійських річок. «А у мене є Пені», сказав співучий юний Коган. «Он як? А хто тобі його дав, Теді?» запитала Ліді. «Містер Болдвуд». Він дав мені Пені за те, що я відчинив йому ворота. «А що він тобі сказав?» е, Він сказав. «Куди ти квапишся, хлопчино?» А я сказав. «До пани Евердін, ось куди!» А він сказав, «Вона поважна жінка та пава... пана Евердін?» А я сказав так. «Навіщо ж ти так сказав?» А він дав мені «Пенні!» «Як у нас все сьогодні недобре виходить?» – невдоволено сказала батшеба, коли малюк утік. «Ідіть, Меріан, або кінчайте мити підлогу, або займіться чимось. Вам у ваші роки слід було б заміжньою бути, жити своїм життям, а не поратися у мене тут». «Ваша правда, панно, але ж бачите, як... яке лихо. Сваталися до мене бідняки, а я носа задирала. А трохи багатші на мене і не дивитися не хотіли. От я і лишилася сама, як палець». «А вам пропонували руку і серце, панно?» – набравши сміливості, запитала Ліді, коли вони залишилися на одинці. «Мабуть, віди женихів відбою не було». Бачимо, мовчала і, здавалося, не хотіла відповідати, але спокуса похвалитися, бо ж вона справді мала на це право, була занадто сильна для її вочого мирославства. І вона не втрималася. «Один хлопець колись дуже домагався мої руки», – сказала вона недбалим тоном великосвітської жінки. І в пам'яті її постав колишній Габріель Оу, коли він ще був фермером. «Це, мабуть, так приємно». Вигукнула Ліді, показуючи всім своїм виглядом, що вона уявляє, як це все було. «А ви йому відмовили?» «Він мені не годився». «Це, мабуть, щастя, коли можна дозволити собі відмовити, бо знаєте, як воно у більшості дівчат буває? Раді-радійсінькі, як хтось запропонує вийти заміж. Навіть «спасибі» кажуть. Уявляю, як ви йому відтяли. «Ні, сэр, ви мені не рівня. Он краще мої руки просять. Вам до них як до неба». А ви, в нього не були? а ви в нього не були закохані, панно? Ні, але він мені трохи подобався. І зараз подобається? Ну, звісно, ні. Що це там, чиїсь кроки? Ліді схопилася і підбігла до вікна, що виходило на задній двір, над яким зараз уже висіли сутінки. До чорного ходу наближалася ціла юрма селян. Цей повільний ланцюг, що складається з окремих ланок, рухався як одне ціле, як ото дивні морські створіння, відомі під назвою Сальпової колонії, яке, відрізняючись один від одного будовою, рухається, підкоряючись єдиному імпульсу, загальному для всієї колонії. Одні були в своїх звичайних білих полотняних сорочках, Інші в рідняних свитах, залатаних на грудях, на спині, на рукавах та на плечах. Позаду йшли молодиці в дерев'яних черевиках, що скидалися на калоші. «Орда на нас ціла йде», – притулившись носом до шибки сказала Ліді. «Дуже добре. Меріан, ідіть униз і затримайте їх на кухні, поки я піду переодягнутися, а потім приведіть їх до мене в залу».